приземлену, всеохопну і зловмисну. Я був дуже здивований тим, як швидко він відновив самовладання після нападу панічного потякання. «Будь ласка, забудь цю істерику», – казав він мені. «Ти ж знаєш, у якому я стані, і сподіваюся, вибачиш мені. Певна річ, я страшенно вдячний, що ти погодився підвести мене додому, але всі ті нісенітниці, що я наговорив про свою дружину, забудь».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 Зрештою, не відчув маніакального прагнення, як поставити крапку в нашій подорожі. Дербі не виявляв бажання передати мені кермо, і я навіть зрадів тому, на якій великій швидкості ми проминули Портсмут і Ньюберіпорт. На перехресті, де головна дорога йде повз Інсмут у глиб материка, я злякався, що мій водій може звернути на постельну переборожну дорогу,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 І я не раз ловив себе на думці, що намагаюся знайти буде якесь пояснення і самі події, і тому жаху, який вона у мене викликала. Однак ходили найнеймовірніші чутки про дивні ридання, які долинали з дому кроненшалдів. Голос начебто був жіночим, і молодь вважала, що плакала осната. Ридання чулися зрідка і часом переривалися, наче хтось її силоміць придушував. Точилися навіть розмови про можливість розслідування, однак усі чутки розвіялися, коли одного дня Осната з'явилась в місті і почала весело та живаво щебетати зі своїми численними знайомими, вибачаючись за нещодавню відсутність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 Сподіваюся, тепер мені дадуть спокій, але мені дуже не сподобалось, як вони сміялися, коли йшли геть. Тепер доведеться знову понеймати старих батькових слуг. Я хочу повернутися до нашого дому. Ти, Дене Либонь, вважаєш мене божевільним, але в історії Архема можна знайти чимало речей на підтвердження того, про що я тобі розповідав і про що збираюся розповісти. Ти бачив одне з моїх перевтілень у машині, коли я розповів тобі про оснату дорогою з мене. Тоді вона заволоділа мною, вигнала мене з мого тіла». Останнє, що я пам'ятаю про нашу подорож, це як я набрався можності розказати тобі, що вона за диявол. Саме тоді вона заволоділа мною, і я замить опинився вдома, у бібліотеці, де мене зачинили ті кляті слуги в її сатанинському тілі, яке навіть людським не назвеш. Знаєш, це її твіст, ту хижу вовчицю в моєму тілі. Гадаю, ти зміг відчути різницю».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 У день всіх святих вони влаштовують шабаж десь за Чесенкоком, і обряд жертвоприношення поставив би крапку в моєму житті. Вона б захопила мене назавжди, стала б мною, а я нею. Назавжди, занадто пізно. Моє тіло стало б її тілом назавжди. Вона б стала чоловіком, повноцінною людиною, як і прагнула».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 «Ти повинен знати, про що я натякав тобі в машині. Вона ніяка не осната, а справжній старий Ефраїм. Я це підозрював ще півтора роки тому, а тепер знаю напевне. Її зраджує почерк. Коли вона не стежить за собою, іноді вона робить якийсь запис до таким самим почерком, як і в рукописах її батька, до останньої риски».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 Проте не я маю його туди відсилати. Можливо, час і відсутність оснати йому допоможуть. Але й без того зрозуміло, що він більше ніколи не зануриться у коламутне болото окльтизму. Згодом я розповім більше, а зараз мені треба відпочити. Я розкажу про неймовірні страхіття, в які вона мене втягла. Дещо споконвічний жах, що дотепер чагає у найвіддаленіших закутках світу під наглядом жерців, яких підтримують у ньому життя».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 Якби я був бібліотекарем у міскантоніку, сьогодні ж спалив би клятий Некрономікон та всі інші подібні книжки. Але тепер їм мене не дістати. Треба тільки і найшвидше вибратися з того проклятого будинку й оселитися вдома. Я впевнений, ти допоможеш мені, якщо знадобиться твоя допомога. Що стосується її диявольських слуг...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 «Я залишив Едварда переночувати в одній з гостювих кімнат, і вранці він, схоже, заспокоївся». Ми обговорили з ним деталі його майбутнього проїзду до родового маєтку Дербі, я сподівався, що він не гаятиме часу та змінить своє життя. Наступного вечора Едвард не прийшов, але надалі ми часто бачилися. Ми оминали малоприємні та дивні теми й обговорювали переважно майбутній ремонт у старому будинку Дербі та подорожі, в які Едвард збирався вирушити влітку зі мною та моїм сином. Ми майже не говорили про оснату, адже я помічав, що ця тема була для нього особливо болючою. Певна річ, чуток ширилося більше, ніж досить, проте в цьому не було нічого дивного з огляду на химерні природи у старому обісті кроніншалдів. Мені не сподобалося те, про що надміру балакучий банкір Едварда якось прохопився в міскатонікському клубі.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 депресивний настрій і пригнічність. У грудні закінчили ремонт у старому домі Дербі –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 Я саме завів мову про нашу спільну подорож, коли це він скрикнув і буквально вистрибнув із крісла з виразом неконтрольованого жаху на обличчі. Не можу навіть його описати. Такий панічний страх у здорової людини могли викликати хіба розверсті безодні пекла. «Мій мозок, Господи, Дене, мене щось тягне, звідки лязь, стукає, дряпається, ця дияволиця, навіть зараз, Ефраїм, камок, камок, безодня шоботів». «Я шубнікурат, козел з тисячею молодих, вогонь, вогонь, потойбічні тіла, потойбіч життя у надрах земних, о боже!» Я допоміг йому знову сісти в крісло, а коли його істерика змінилась апатією, влив до рота трохи вина. Він не опирався, але ворушив губами, не наче розмовляв саме з собою. Скоро й зрозумів, що він намагається зі мною зговорити, і наблизив до нього вухо, аби вловити ледь чутні слова».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 але тільки про буденні речі, будь-які згадки про його негаразди, плани на майбутнє або про Оснату змушували Едварда шаленіти. Дворецький сказав, що серед ночі терпляються жахливі напади і що він цілком може себе скалічити. Я мав тривалі розмови з його лікарем, Банкіром, адвокатом і зрештою зібрав у Едварда нараду за участі терапевта і двох психіатрів. Конвульсії, що стали наслідком перших вже наших запитань, викликали жах і співчуття, і того ж вечора, попри шалений опір, його відвезли у закритому автомобілі до Аркемського шпиталю для душевних хворих. Мене призначили його опікуном, і двічі на тиждень я навідував Едварда зі слізьми на очах, вислуховуючи його бушевільні вигуки і моно. Тонно повторювані страшним шепотом фрази на шталт «Я мусив це зробити, я мусив це зробити, воно дістане мене, воно дістане мене, он там, он там у темряві. мамо, мамо, не? врятуй мене, врятуй мене». Ніхто не міг сказати, чи є хоч якась надія на його одужання, однак я доклав усіх зусиль, аби зберігати оптимізм. У Едварда має бути свій дім, якщо його колись випушуть. Тож я перевіз слог до садиби Дербі, бо сумнівом саме вона після одужання мала стати йому надійним притулком. Водночас я ніяк не міг вирішити, що робити з маєтком кроненшалдів, з безліччю складних приладів та інших геть незрозумілих предметів, тому просто лишив усе, як є, попросивши покоївку навідуватися туди раз на тиждень і прибирати у великих кімнатах, а гробника прогрівати у ці дні будинок. Останнє лихо сталося у день зкрітення, і почалося воно за жорсткою іронією долі з проблиску фальшиву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 І якщо все добре складеться, за якийсь тиждень його можна буде виписувати. тямлячись від радості, я поспішив до Едварда. Та коли сестра провела мене до палати, я просто закляк на порозі. Гори підвівся з ліжка і з гречною усмішкою просунув руку для привітання. Саме тоді я помітив таке непритаманне його натурі збудження. Переді мною стояла самовпевнена істота, що колись мене так налякала». За словами самого Едварда, тоді душа дружини заголоділа його тілом, і я бачив той самий палаючий погляд, точнісінько як воснати із старого Ефраїма, той самий міцно стиснутий рот. А коли він заговорив, я почув у голосі ту саму ж глибоку іронію і неясну загрозу. Це була та сама істота, що п'ять місяців тому сиділа за кермом мого автомобіля. Людина якою я не бачив із дня, коли вона, прийшовши до мене погостювати, забула подати наш умовний сигнал і викликала у мене такий незрозумілий страх. І ось тепер вона знову збудила у мені теж незбагненне відчуття чужинської потойбічності і космічного жаху. Він збуджено говорив про приготування до виписки, і мені лишалося тільки погоджуватися з ним –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 я вже був на межі нервового зриву. Відверто це визнаю, хоч дехто й скаже, що мій тодішній стан вплинув на мої подальші дії. Нічого про це не казатиму, хіба тільки те, що всі наступні події не поясниш самим лише божевіллям. Це сталося вночі після того другого вечора. Мене охопив жах. Неосяжний розумом страх запустив пазурі у мою душу і навряд чи коли-небудь я зумію його позбутися. Все почалося з телефонного дзвінка близько опівночі. У всьому домі не спав я один, і сонно відповів на дзвінок у бібліотеці. На протилежному кінці дроту, схоже, нікого не було. Я вже збирався було покласти слухавку і лягти спати, як моє вухо почуло щось віддалено схоже на звук. Може, хтось через силу намагається зі мною говорити. Прислухавшись, я ніби почув якесь булькання». Так, часом у крані клекуче вода, буль, буль, буль. І в цьому звукові сподовом вловив щось подібне до невиразних, ледь чутних і нерозбірливих слів складів. Я обізвався: Хто це? Але у відповідь почув лише буль, буль, буль, буль. Схоже, що звук не живий, механічний. Тож припустив, що по той бік несправний апарат, здатний лише приймати звук, і додав: Я вас не чую. «Покладіть слухавку і зателефонуйте у довідку». Слухавку одразу ж поклали. Як я вже казав, це трапилося близько 12-ї. Коли пізніше почали з'ясовувати, звідки телефонували, виявилося, що дзвінок надійшов із дому кроненшалдів. Хоча до приходу туди служниці лишалося ще принаймні три дні. Я можу розповісти, що там було. страшенний безлад у дальній підвальній комірчині. Якісь сліди. Бруд. Похопцем перебраний гардероб, Незрозумілі відбитки пальців на телефоні, безладно розкидане канцелярське приладдя і, нарешті, страшенний сумурід в усьому домі. Недолугі полісмени навигадували собі теорії і досі займаються пошуками тих страхолюдних звільнених слуг, які в усій цій митушні кудись пощезли. Вважають, що вони жадали помститися, а я трапився під гарячу руку, оскільки був найближчим другом і порадником Едварда. Ідіоти!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 Але яка може бути певність, допоки не спалять тіла? Тіло зберігають для нікому потрібного розтину. А я стверджую, його тіло необхідно спалити. Тіло того, хто не був Едвардом Дербі, коли я його застрелив. Я з божеволюю, якщо цього не зроблять. Адже наступним зможу стати саме я. Але я не з легких і не дозволю жаху, що до довкіл, зламати мою волю. Одне життя Ефраїм, Осната і Едвард. «Хто наступний? Я не дозволю витіснити себе зі свого тіла. Я не обміняюсь душами з нашпигованим кулями трупом, що лежить у божевільні. Але дозвольте мені спробувати до ладу розказати про останні події». Я не говоритиму про те, на що поліція уперто не звертає уваги. Розповіді про химерного спернючого карлика, якого бачили ще не менше троє перехожих на Гайстріт близько 2 години ночі. І про незвичайні відбитки ніг, помічені у різних місцях. Я розкажу лише про те, як близько 2-ї ночі мене розбудив дзвінок і стукіт у двері. Дзвонили і стукали навпереміну, наче зі страхом і тихим відчаєм. Намагалися відтворити наш із Едвардом умовний сигнал –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 супроводжували напади маячні і страждань, що призвели до відчай душної втечі. Хай би що там сталося, а він знову був тим самим, старим добрим Едвардом, і я мушу йому допомогти. Коли я розчокнув двері, у пітьму оберестової алеї назустріч потягло нестерпним смородом, від якого я мало не знепритомнів. Нудота підкотилася до горла, і лише за миття ледве розглядів на сходах скоцюблену маршаву постать.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 Закривали руки. На голові низько насунутий капелюх з широкими крисами. Чорний шовковий шарф прикривав нижню частину обличчя. Коли я не твердим кроком вийшов на ганок, постать видала якийсь звук, такий, як я вже чув у слухавці. Буль, буль. І простягла мені на кінчику довго олівця великий щільно списаний аркуш паперу.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 Уже занадто пізно, і я не здатний говорити, як не зумію і зателефонувати, але ще можу писати. Я спробую, зберуся насилію, принесу тобі останнє слово і попередження. «Убийцю даєволицю, якщо тобі дорогий спокій і мир на землі». Простеж, ж, аби цю тварюку спалили. Якщо цього не зробити, вона житиме і далі, вічно переходячи з одного тіла до іншого, і я не можу передбачити, чого від неї чекати. Тримайся острою чорної магії, Дене, бо це бісова справа. Прощавай, ти був справжнім другом. Розкажи поліції щось правдоподібне, а я страшенно шкодую, що втягнув тебе у все це. Невдовзі я спочину.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 Серед купи недоладно підібраного едвардового одягу знайшли напівзутліле стрихіття, кістяк і розвалений череп. Огляд зубів підтвердив череп належав оснаті.